Välkommen till Boxpodden från Ibex Tanka. I Boxpodden undersöker vi hur nya tankar och idéer och nya insikter kan bidra till att göra framtidens Boxholm kommun till en ännu bättre plats att bo, leva och verka på. Boxpodden presenteras av Ibex -tankes media. Hej Hej. Hey, Johan. Nu, nu har vi värmt upp lite grann i, i det här temat nu, när vi uh, pratar lite grann om våra fyra olika eh, huvudämnesområden. Man kan ju säga nästan att vi har gjort en kompetenshöjning och eh, det passar ju perfekt nu när vi faktiskt ska prata om det sista området som är kompetens. Och eh, Johan Karpolm heter jag och tillsammans med mig här inne så har vi ytterligare eh, tre personer. Och ni är Mats Lundgren, Genilla Karlsson. Och Janne Holmbom. Kul. Eh, kompetens. På våran hemsida eh, så har vi beskrivit kompetens som en av de största utmaningarna vi står inför, som vi står inför. Det är framtidens kompetensförsörjning. En utmaning som berör allt från grundskolan till näringslivet i Boksholm. Det är ju ett jättebrett område verkligen med kompetens. Men, men sen samtidigt så, så centralt. Hur känns kompetens för er? Hur skulle ni vilja beskriva det? Jag tycker det finns flera flera saker i det. Alltså en sak är det rent kunskapsorienterade kompetenserna. Det är ju en form av kompetens. Det är ju en yrkesmässig kompetensfärdighet och sånt. Alltså det är ju på så sätt ett ganska svårt ord. Men det första jag spontant tänker på det är ju ändå kunskapen. Alltså den som man får till sig i skolvärlden eller var det nu är någonstans. Så för mig är liksom kunskapsbildning bland medborgarna i Boksholm, bland ungdomar det känns som centralt på sikt, liksom, att få till den på ett bra sätt. Ja, det finns mycket att säga om det. Ja, jag tror att om, om kunskap är grundbulten för att hålla med om. Så är ju kanske kompetens då, tillämpad kunskap tillsammans med andra. Och det man verkligen kan och bör påverka, det är ju kunskap, grundskola. Men sen också fundera lite kring det här bredare kompetensen och vad det betyder för. Tillväxt, attraktivitet och eh, möjligheter också att få ett bättre Boxholm. Men det gäller kunskap tycker jag det finns en viktig grej. Det är just det här med hur tas, hur ser vi i Boxholms kommun på kunskap och på, på ökad kunskap på bildning så att säga. Och där kan jag tycka att, det, att vi är lite dåliga på att bejaka det uh, i vår... Boksomskultur så att säga. Ja, snacka om vilken omskrivning. Det finns ett bildningsförakt i den här, i den här delen av Sverige. Ja, att vi, behöver det säger, säga, ja, men vi behöver inte <laughs> säga bara säga Boksomskommun utan det finns ett bildningsförakt. Och det har väl att göra med att man att menar, vi har ingen gymnasieskola, vi har ingen, vi har ingen utbildningstradition på det sättet. Eh, i, på många bruksorter har det varit här, gå dina nio år och sen ska du se till att du får, du får samma jobb som farsan på bruket. Det kommer att ordna sig, vet du. Men då tänker jag, om man har det här jag håller med det helt och hållet, det finns här. Det finns liksom ett, ett frakt för att den som visar att, ha, att han har mycket kunskap liksom, kan bli lite lätt hånad för det. Det har jag själv varit med om. Men... Man kan nästan bli klassad som lite plugghäst så, i, i ful bemärkelse. Så. Ja. Ja. Absolut, absolut. Jag var ju redan från första klass. Ja. Det är så hade... vi hade tagit i Bokshån så det kallas för PH. Ja. Ja. <laughs> Faktiskt. Ja. Men då funderar jag på... Hur... Man vill ju vara konstruktiv. Hur ja. kommer man över den här, det här bildningsföraktet? Hur, hur gör man för att det ska minska bildningsföraktet ute i samhället? Inflytning. Inflytning. Ja, det är väl det många, många saker. Och framförallt också idag tror jag att det finns kanske en uppsida på det här. Alltså en stark tradition kring kundande kring hantverkare kring att få saker och ting gjort och det är en skriande brist nu på människor som elektriker ja men alltså många av yrken som behöver mer kompetensförsörjning och då handlar det väldigt mycket om att titta på hur kan vi värdera kunskap mer och det är ju genom att slå vakt om skolan, bra förskolor. Och få till exempel biblioteket, det är där vi samlas kring kunskap. Men också för förkovran, lära sig mer, stolthet. Så man skulle ju kunna liksom ha det här som någon form av ambition. Mm. Att, att diskutera kompetensen lite bredare som ett sätt att eh, lyfta boxen. Det är som du säger, det tycker jag det är, det är viktigt. Kompetens finns ju massor av när det gäller hantverksskicklighet och sånt i kommunen. Och det är ju jätteviktigt att, att, den, att man liksom uppgraderar den också. Men, men just det här att eh, uppgradera det som kanske kallas ja, mer akademisk kunskap om man säger så. Det, sk det skulle jag se som ett jätteönskemål på sikt. Ja. Men jag, jag tänker lite så här, kan det inte vara så här också att, att om, man, om man tittar på hur vi är som människor när, vi, när det gäller musik så finns det något som forskning som säger att man liksom efter... Man lyssnar bara på den musik som man växte upp med. Även fast det kommer ny musik så lyssnar man bara på sån musik som, som lirar med den musiken som påminner om det. Och det alltså. ja, I alla ja, fall för mig. Ja, ja, jag, jag, jag är fast där. Ja, men liksom, ja. Ja, men, och Problemet blir ju då, om, om man skulle föra över det på någon form av kompetensnivå att man tror att jag kommer, jag kommer ihåg hur världen var när jag var 24 år. Jag vet hur det funkade. Och det använde jag mig i mitt sätt att tänka på hur saker och ting ska lösas. Och så händer det ju enormt mycket i vår omvärld. Alltså helt nya sätt att se på saker och ting. Ta bara en sån här sak som att man säger att det är oerhört viktigt att det finns arbete, att det finns arbete, att företagare på nort, Det stämmer ju egentligen inte. Om man ska vara riktigt krass. Och det kommer stämma ännu mindre i framtiden. Det är viktigt att det finns företagare. Men det är inte helt avgörande för kompetensen. Det är inte avgörande för attraktiviteten. Och det är definitivt inte avgörande för tillväxten. Det är däremot är det viktigt att det är bra och intressanta människor som väljer att bosätta sig på orten. Och det där, för det är där kompetensen finns Kompetensen ja. finns ju inte på AB AB Utan kompetensen finns ju på Kalle Karlsson på AB AB Om han väljer att bo i Boksholm För att han kan göra det Och ändå jobba kvar i sitt företag Whatever någonstans Så det jag tror, är intressant. Jag tror det är viktigt liksom, Det har ju funnits någon slags Idé tidigare att det är så viktigt att få ungdomarna att stanna kvar i en kommun. Finns, den idén finns fortfarande hos en del. Vi måste, det måste bli attraktivt för att de stannar kvar. Men det tror inte jag är grejen. Utan Ungdomar när de är klara med sin grundskolutbildning de behöver komma ut. och De ska få chansen att komma ut. Och jag tror det är viktigt att det bejakas att man söker sig till andra utbildningar. Till längre utbildningar. Sen kanske de vill komma tillbaka. Hemvändare. Hemvändare. Ja. Det tror jag och. mycket mer på. Mm. Men just det här att bejaka Eh, ska man säga, bejaka bildningen. Och det, det startade redan i skolan som du var inne på Gunilla. Alltså... Och jag tror du är inne på en jätteviktig och intressant tanke där Mats med, med just det här när man har med, lämnat Boksholm. Jag själv är uppvuxen i Boksholm, har lämnat Boksholm för ett par år i samband med studier men återvänt tillbaka. Och jag vet inte om jag har helt rätt men jag upplever ofta att jag uppskattar mer saker med Boksholm Eh, därför att man har, har refererat till något annat och, och, och då hittar man de här små unika möjligheterna som man kanske inte ser om man har sett mm, eh, någonting annat och har någonting att jämföra med det right, är superintressant. Jag håller med, jag, jag har gjort samma resa som du, jag har varit 15 år utanför kan man säga, mellan 15 och 20 år på, i Uppsala och Lund och sen kom tillbaka och det man har nya perspektiv, man ser på sin gamla bygd med lite nya ögon. Mm. Ja och man vill ju att, att vara här och jag som bara har varit här ett år och under det här speciella coronaåret, det kanske också kommer nya möjligheter för det jag har ägnat lite av min tid åt, eh, när uppkopplingarna har funkat som bäst så har det ju då eh, varit digital universitetsutbildning wow. som jag har lagt tid på nu eh, det här året. Så det kanske också kan vara nya möjligheter eh, att, att höja kunskapsnivån. Och, och vara kvar här och som du säger det är inflytningen, det är stoltheten och glädjen men det är också nya sätt att ta till sig kunskap idag och att höja kompetensen. Men sen handlar det ju väldigt mycket också om hur vi utvecklas i vår arbetsliv och att vi har bra arbetsgivare som ger utrymme för kompetensutveckling. Så är det och vi står väl inför en, en ganska stor utmaning i den här kommunen som i alla andra kommuner med generationsväxlingarna nu, alltså där, där där vi behöver ha in nya företagare och nya medarbetare på företagen. Det är väl ett, det är väl ett nationellt problem just matchningen på, på arbetsmarknaden. Att det som företagen efterfrågar, det finns riktigt inte riktigt. Alltså det är inte riktigt den kompetensen som finns. Där, därför måste man ju bejaka kompetensutveckling på ett helt annat sätt än, än vad vi kanske har gjort tidigare. Och där är det är nog jätteviktigt att man hänger med. För, för som sagt, som är ju en bruksort och man har haft väldigt mycket handfasta, konkreta arbetstillfällen. Men mycket med den här automatiseringen som sker inom allt och, och med it-stöd av olika grader ställer ju andra både krav och andra behov för alla olika företagare. Och jag tänker lite grann på att här borde vi Boksholm egentligen kunna ha en jättefördel genom samverkan mellan företagare och skola. För har vi då ett bildningsförakt lite grann under hands inbyggt hos oss. Så skulle man ju ta möjligheten att gå ut och skapa nyfikenheten hos eleverna. Att företagen får komma in i skolan och berätta. Så här såg det ut tidigare: då gjorde man det här. Nu och framöver: då ser vi det här och det här behovet för att kanske skapa en nyfikenhet som annars kan vara svår att se om man inte har den direkta kopplingen tidigare. Men jag tänker, den nyfikenheten uppfattar jag som inkommande nu till som att den finns. För här kan du lyssna på opera i världsklass. Alltså tala om bildning i ett bredare bemärkelse. Ja. Här har vi ett fantastiskt rikt föreningsliv. Inte bara inom sport och fritid, eh, friluftsliv utan också kring kultur. Så det är ju också den här nyfikenheten och viljan till bildning och kompetenshöjning finns ju absolut där och det finns ju oerhört många kompetenta människor. Det är ju bara att, som du säger Janne, matcha dem på rätt sätt. Ja. Så att vi inte nu tappar arbetstillfällen. Det är på något sätt den här kulturen som jag... Vi Har du tillbaka den. till den liksom? Med, vad sa du? Har du tillbaka till den? Ja, tillbaka Så, till ja, den. Ja. Alltså den kulturen, hur, hur vi ser på kunskap. För jag, jag tänker på mina barn som gick i grundskolan i Boksholm. Och, och avslutade högstadiet där. Alltså det fanns en känsla, upplevde jag, utifrån vad de sa. Att ja, när man väl hade kommit upp hyfsat. Då var, då var liksom lärarna alltid nöjda med det. Ja. Godkänt var... Okej, det räckte med godkänt. Mm. Den, den här att pusha elever, att stötta elever att gå längre och utveckla mer kunskap och nyfikenhet. Den upplever jag via barn, mina barn då, att, att den saknades. Ja. dina barn är ganska gamla, mina barn är ännu äldre. Men jag, men jag kan ju hålla med dig. Alltså jag, jag vet ju precis samma sak. Och jag vet ju liksom, det, var, det var ju regelrätt mobbing. Uh -huh. Alltså alltså plugghäst alltså det, man, det, det var ju liksom det var det orätt liksom, eller den tidens fulord liksom. ja, det ligger ju det är ju jantelaget man ska inte sticka uh -huh. ut, va? man ska inte tro man är någonting så det, det, det finns det finns Kvar en del av det. Men så tänker jag så här: Det finns ju en massa spännande saker. Man, självklart universitet, högskola, och allt Men någonting som, som, som jag tror skulle passa som hand i handska i Buxholm, det är de här IH-utbildningarna. Alltså mm. som jag, det, det, är inte, det är inte liksom man. Man behöver inte ta studielån resten av livet utan de är en till två år utbildningar mm. där man blir jävligt, ursäkta franska, där man blir väldigt duktig på det man utbildar sig och det, och det finns ju en enorm bred allt ifrån tandsköterska till, till liksom redovisningsekonom och vad det nu kan vara för någonting och sen har vi faktiskt en sån vi har faktiskt en en, en, en, en, en av de duktigare utbildningsanordnarna i den här regionen, i, i Tuck här i Tranås. Och då, tänk om man skulle göra ett initiativ, Att företagen gick ihop och sa. Fan vad är det vi behöver för framtiden. Vad är det för kompetens som vi behöver. Och så säger vi. Vi är beredda att gå in i det här. Men vi vill att utbildningen ska ske på plats. I, i, i Buxholm. Vi vill att den, att den ska liksom äga rum hos oss. Vi kommer fixa lokaler och alltihopa. Och så, då säger kommunen, ja, yeah, det här är ju jättespännande. Och så gör man liksom verkstad av det här. Och det kanske, det kanske är åtta eller femton stycken som går den där första som vi hittar. Jag kan tänka mig att det kan vara tandteknik till och med höll jag på att säga. Liksom. För, för där är vi ju jätteduktiga. Då, Absolut, det... och det sänder man ju med en, en lite framtidstro till företagarna med. Då, och liksom känner att ja, men här är det någon som, som bryr sig om det här och, och våran framtid framöver. Eh, att vi, vi, vi vet om att det behövs kompetens och vi gör vad vi kan för att det ska eh, kunna uppfyllas det här behovet. Jag tror det skulle vara som jätteviktigt företagare. också för företagsklimatet liksom, för som inte anses vara jättebra i bok som idag. Vi ligger ju lågt ner som tusan tyvärr. Men, men det här skulle ju, alltså företagandet och behovet av, av saker som de behöver det skulle ju uppgraderas om man skaffar sådana här utbildningar till orten ja. som men, är men, direkt kopplade till industrin. Liksom. Men framförallt att man gör det tillsammans för ett enskilt företag nej, nej, alltså... orkar inte. Nej. Men däremot när man går samman så kan det helt plötsligt bli den här volymen men också signalen att Precis. vi fixar det här. Mm. Vi behöver inte omlokalisera oss någonstans där Nej. det finns lite mer tillgång till den här kompetensen vi behöver. Och, och, och där är ju också de här signalerna som är så viktiga. Men tycker jag också bra som du sa Janne. Det kan också vara samverkan med andra kommuner i ja. den här delen av Sverige. Ja. För det är ju en del lite mindre kommuner men med faktiskt rätt så stark näringslivsbas. Och att få fart på den ännu mer. Det, det skulle ju vara... Otroligt bra. Kan vi inte prata lite social kompetens också? Ah. Ja, absolut. Eh, för, för det, för, för det, det är ju också en sån där grej som... Nu, nu, vi, har ju, vi har ju haft så många spännande eh, poddar här där vi har liksom pratat om attraktivitet och sådana här saker. Och, och, och, och social kompetens i form av bemötande och, och det, det är ju också avgörande för en ort. Jag, jag kan ta ett exempel. Jag var inne på... Jag skulle köpa byxor. så gick jag in på Brothers... Det, det, det är ett märke. Så att, okay. så på, men Norr inte här i boxen. Inom jag in. Och så tog jag två steg in i butiken. Och så kände jag så här: Nej, här vill inte jag köpa en skruv. Alltså, det var, som, det var någonting i butiken. Jag kan liksom inte ta på det Men det var någonting som sa att jag kände: Nej, men här. Och så gick jag ändå in. Jag var ändå, så jag gick och, så, och ju mer jag gick, så fick jag liksom. Jag fick en känsla av att. Jag kan inte, det var inget mysigt Förstår ni alltså jag, jag, jag, fick ingen så här, jag, jag tänkte att nu ska jag shoppa loss Utan tvärtom Så jag gick därifrån Och så åkte jag hemåt Och så tänkte jag fan, jag behöver ta par byxor Så då stannade jag i Linköping Och så gick jag in på Brothers I Linköping no, Vilken reklam de får Eller jag vet inte om är men, och, och, så, och så tar jag två steg Alltså är, lokalen ser alltså det, De är ju precis inredda på exakt samma sätt Jag tar två steg in I den butiken och känner så här, för fan jag ska köpa allt som finns i den här butiken. <går> men vad var det? Var eller vad folk sa? Eller men var det? Men alltså vet, det var ju människorna. Uh. Jag, så fort jag klev in i butiken i Linköping så blev jag sänd. Men i Norrköping det hade de fullt upp med att märka eller prata med varandra. Eller titta ner i telefonen. Och, och det här, det, det, det tar ju bara några sekunder. Det här första intrycket. Och där tror jag vi skulle kunna bli ännu mer kompetenta. I våran kommun när vi möter nya personer. När vi möter sådana som, som, som flyttar in i våran kommun. Alltså, jag tror vi skulle kunna utveckla den kompetensen. Vi skulle till och med kunna ge varandra kurser på hur blir vi ännu bättre på social kompetens? Det ja, var det jag tänkte fråga. Hur blir vi bättre? Men det, det handlar om utbildning helt enkelt. Det sku, ah. Samtal och ah. ja, Men också att det, ja, inte bara det är förvärvad kunskap genom attityder ah. det, man läser ju sig inte till det här man, nej, man tar nej, det precis, vidare, man precis. liksom paser on och, och, och, och, och, om man vi måste får den liksom här känslan det. kring det och att alla måste tänka lite mer lika kanske positivt ah. Men kanske liksom byter, byter fokus lite från sig själv till den man ah. möter och, och, alltså det tror jag man kan träna upp nyfikenhet på en annan person att det är en viktig grund i det att man, man visar att man är intresserad istället för att bara prata om sig själv och hur, vad man har för problem. eller ja. det. det tror jag på. Och likadant är det är att kunna finna sig i en kontext så att man, man vet att det, ja, men det här är, är vi och, och jag pratar därför att jag är, är stolt över Boksholm och, och vi har de här kompetenserna. Då kommer man in på den här sociala kompetensen ja. som är en jätteviktig del i kompetens som samlingsnamn. Det är så roligt där med men om, man, om man nu tänker, ja, men vad spännande då kan man lyssna på det avsnittet som handlar om attraktivitet. För där, där Elin som är en av oss här i IBEX-serien, hon berättar ju om hur hon upplevde när hon flyttade till Boksom. Jag tycker det kan vara nyttigt för alla att höra hennes berättelse och så tänker man såhär, men gud tänk om jag var en, alltså jag skulle ju för, åh, varför träffade hon inte mig för? Kan liksom <låder> talat om hur trevligt det är. Liksom. Det är viktigt, ja, det jag menar, vad, vad, vad sänder för signaler om man inte får ett schysst mottagande? Nej men Alma, alltså, att man, att man inte blir sedd, det är inte, att, man inte, det är inte att folk är oschyssta, utan Nej. det är att man inte blir sedd. Alltså jag tror att det är, jag tror att det. Min mm. bok så brukar man ju säga så att vi använder aldrig blinkers för alla vet vad alla ska. Jo, mm. <laughs> <laughs> man ska använda blinkers om man inte ska dit alla vet att man ska. Så där. Nu vet jag inte om det stämmer, men, men, men, men det är klart att vi har ju en social kontroll. Och, och, och den kan ju vara av ondo, men den kan ju också vara väldigt god alltså om vi använder den på rätt sätt med, med, om vi har kompetens att använda den på rätt sätt, förlåt det var en utsvikning åt det hållet. Men jag skulle vilja återvända till, till lite grann det här där vi började då med, med att man kanske skyller på andra och, och, och man förväntar sig att någon annan ska göra det men man vet inte riktigt eh, i, i vilket sammanhang man befinner sig i. Och, och där eh, tycker jag att vi, vi har ju alla ett gemensamt ansvar att driva egentligen alla de här frågorna som vi har pratat om i olika forum och det kompetenser ett men om man ska försöka konkretisera med ytterligare några saker vad skulle kunna medverka till att vi skulle kunna få upp eller höja kompetensen både vad gäller social kompetens eller rent akademisk kompetens har vi några konkreta idéer som vi tänker på och det kan vara både ur samhälls styrningsmässigt eller samhällsperspektiv eller företagarperspektiv. Jag gillar den här Tanken som bara får genom mitt huvud nu med kampanj kring liksom goa, gloa, boksholm eller något sånt där. Alltså, bara att man blir uppmärksammad på att tillsammans, var och en, men i, tillsammans. Och i och med att det är så liten kommun så kan man nog ändra det här rätt så snabbt. Och skapa den här känslan till inte jättemycket pengar för att just kampanja kring en sån sak. Det var en idé. Och den andra är ju just det här mer konkreta vi pratade om innan. Alltså att samarbeta företag. Vad behöver vi för kompetenser i framtiden? Det tyckte jag var en, ett bra... Resultat av det här samtalet Jag gillar din idé med goa, glada bok Som jag tycker jag låter skitbra <laughs> det är bra. För det, det ja. behövs för att liksom Det här med bejaka eh, Vänlighet, bejaka Framgång, bejaka bija, ja. varandra ja. Ja. Men jag måste säga, jag som har kommit Hit nu under det här året, jag tycker det finns En härlig nyfikenhet, inte så att Man är nyfiken och, och liksom, vad är det här för någon? Inte utan, skvallerspeglar som nej, jag, är Bastiana? Nej, precis Det är en helt annan attityd faktiskt Och jag tycker att det finns en väldigt mycket av vänlighet ja. i, i den här kommunen. Ja, och, och det, det, finns liksom, det finns en möjlighet här nu och det finns väldigt mycket snälla och kunniga människor, men det gäller ju liksom att lyfta och föra ihop dem på det här sättet som gör att vi ska fortsätta vara stolta och, och tro på det här. Ja, håller med dig. Det är så Jättebra, är det. Alltså det är ju så. Jag funderar på en engre bara. Jag tycker att jag tänker på det här med, med, med utbildning som är så himla viktigt och att vi inte har en gymnasieskola i, i kommunen. Vi är en liten kommun så alla barn vi, vi har inte en gymnasieskola. Men jag tänker, kan man inte ställa krav på, på en annan gymnasieskola att de faktiskt har en filial i vår kommun? Alltså det vore så himla kul om vi bara kunde få igång en gymnasieklass inom något område. Eh, om, det, om, det, om det så om det så gör, som till exempel vård och omsorg där det behövs hur mycket folk som helst. Alltså, jag tror att det skulle skapa en en, en, en vikänsla för utbildning och vi skulle känna fan så varför nu får bok gymnasium för det är nästa snäpp för liksom grundskola det är ju, liksom, ju 60-tal nästan liksom jag menar, kan en, har ja, men, men kan Jokmok ha en Jokmok vi ju med och betala det vet vi alla alla. <laughs> De är väl mindre än vad boxarna ja. är. De har ju de Om ja. det funkar, det går. Ja, ja men det är bara jag. Vill. Ja. Vi kan också mera summera med att det, det finns ju väldigt stora möjligheter eh, runt om och, och att kompetens kommer vara en fråga som vi kommer återkomma till. Eh, och, och, men nu har vi vänt och vridit på lite stenar och hur vi tänker just kring kompetensen, både den sociala och den akademiska. Tack för att ni har lyssnat på vad vi har pratat om och ni har säkert mycket egna tankar och idéer. Och dela dem gärna med oss i Ibex så kan vi tillsammans lyfta dem vidare. Tack ska ni ha! Tänker du? Vad tycker du? Delta i IBEX Tankes medborgarundersökning 2021. Mer info på nätet: ibextanke.se.